Ek dink dit is baie noodzakelik vir ons as christene om die woord van God te respecteer. Dit is nou die Oud Testament sowel as die Nieuwe Testament en ons maak natuurlijk kennis met sekere begrippe in die Hebrews wat ons nie altyd kan vers verstaan het en sy ons dit in konteks lees ten eerste, ons dit idiomatis verklaar, ons moet met ander woorde kennis neem van beeldspraak en die syntax van die taal. Maar daar is sekere uitdrukkingswijse soos byvoorbeeld more or less, wat jy nie in die brews kan beoordeel of verstaan, ten sy jy dit in hierdie type idiomatise context benader nie, via dit benader nie, of dikwils as beeldspraak sien nie. Maar nou daar waar Jesus gesê het, dat mens met vader, moeder, broer, siste, kind, man, vrou, verlater, willen van sy naam, is daar natuurlijk ook ingeskryf, en ek denk ek verwees hier na Matthies, as ek reg is, wat verklaar het, dat ons moet ons ouders haat. Nou dit lijn nie op, dit gaan nie lekker af, met die evangelie wat eindelijk gedompel is, in liefde nie, want Jezus verklaar toch weer, dat ons met ons ouders respecteer, so dat die haat het een specifieke konnotatie, en ons vind dit ook in die tal, maar daarom wil ek het net gauw hier behandel, want en niemand verklaar dit vir my eigentlik na behendse nie. Nou, om te haat meen, volgens die judaisme, die joodse verstaan van die woord en jy, die joodse gebruik van die woord en die taal moet beteken dit, dat jy moet nie jou medemens of jou familie verbintenisse hoor ach as God nie. Jy moet God met ander woorde bo alles lief hee en daarnaast dit of ondergeskik aan dit, kom jou ouwers en jou familie in kernfamilie sowel as jou externe familie en die selfde kruins natuurlijk in die taal moet, wat betreef die engel van die verbond en die ander engele. Engele moet dan gehaat word met ander woorde, hulle is totaal in een ondergeskikte rol word hulle geplaas, so die tora, wat eindelijk die engele se directie en die engele ontmoetings, die engele verskynings dan vervang het, moet dan gerespecteer word boor die engele. Die engele, is dan met ander woorde nie meer belangrik nie. Soos ek dit dan opsom, sou dit dan beteken, en ek dink ek dra die gesindheid van die talmoed hier oor, dat ons nie notisie moet neem van die engele nie. Hulle is dan maar nie boodskappers en wat hulle natuurlijk uitdra, is belangrik, maar ons moet hulle glad nie aan enigszins aan verering koppel nie. En Dit is natuurlijk strijdig met een specifieke engel wat die Heere uitgelig het, wat God die Almachtige uitgelig het, en dit weet ons die in die tyd, want op op hy die was daar al baie gepraat oor die engel van die verbond met die vooraardse bestaan van Jesus, wat ten uiting kom in hy die hoë, ontsaglike verhewe posiesie, wat hy bekleed in Godse reik, as engel van Godse aangezicht, dit is volgens Jesaja, Jesaja beskryf ons so, hy het ons so belewe en ervaar, want hy gewoonlik aan die profete verskyn, en dan het ons natuurlijk Mooses, wat definitief van aangezicht tot aangezicht sig ervarings met hom gehad het, gaan lees maar net die Exodus 23 om te besef die ontsaglijke hoe positie en gesag wat hy gehad het en wat hy die van God die Vader, die ontsienlijke God ontvang het, so hy kon contact met natuurlijk gemaakt het met die volk en as ons dan so een houding inneem soos die Talmud dan moet ons besef dat daar het iets gebeur. Nou die Talmud was in die vijfde eeuw na Christus omtrend afgehandeld, dit is die Babyloniese Talmud, en dit kan een bykie oorloop verder, van die Palestijnse was voor die Babyloniese Talmud voltooi, en die Palestijnse die Talmud het een langer traditie, maar na die tempelverwoesting, het alles verskuif na Javne, die rabbies, wou natuurlijk weer die volk motiveer, die Romeine was in beheer, hulle het natuurlijk probeer om Rome, weer terug te ween onder Bar Kokpa en Akiva, Akiva was een baie belangrike rabie, wat een sterk invloed uitgeoefen het, op die Mishnah, dit was een van sy volgelinge, wat die Mishnah daar geskryf het, aan Berius, uh, ons vind daar die area, is baie betrokke, by die Talmudiese, dit is hoe ek het sien, Talmudiese, Jodendom, en baie wette en voorskrifte, het eindelijk daar weer, een finale beslag gekry, en het was so oorgelever van geslag tot geslag, en vooral, via die Talmud, wat voltooi was in Babylon. Nou, wat vir my belangrik is, dit kom baie duidelik dier, is die verbondsengel, En die behandeling wat die verbondsengel krij, as ek het so eenvoudig of simplistisch mag stel, die benadering tot die verbondsengel wat eindelijk grens aan verachting, hy was totaal gerediseerd tot omtrent niks omdat daar iets baie duidelik gebeur het met die joodendom en dit was in die tyd van Christus. Christus was so'n sterk figuur en so'n belangrike figuur dat duisende van die joodse gemeenskap het oorgekom na die christendom en hulle het hulle bekeer en hulle het hom aangeneem as verloser. Dit was een fenomenale kentering wat plaasgevind het, maar na die jeresalem Uh, onderwerping aan die Romeine, die inval van Jerusalem en die geweldige nekslag wat die jode daar gekryd in die tragiese gevolge van 70 na Christus was daar natuurlijk een wrebel tegen Rome en baie was ontnuchter oor hulle geloof in Jesus ook die joodse gemeenskap bly maar vervleg. en dit is toch so dat die wat aan Christus gevolg het, so moendelik, die jodendom, wat traditioneel was, ook beïnvloed het, en natuurlijk wederseids, maar vir al die Bar Kokpa opstand, het een geweldige rol gespeel, omdat die Christen Jode, die Joodse Christene, wou nie deelneem aan die opstand nie, en daar was maatreels toegepas, wat nie aangenaam was nie, en die om dit kort te maak, het die Westerse kerk, wat toe al sterk aan die opkom, was, selfs van die begin af, al was dit die tweede eeuw, die so vroeg as die draai van die tweede eeuw, hy het hulle natuurlijk al sterk gefigureer as uh, die leiders van die westerse kerk, van die post-apostoliese kerk, en hulle het natuurlijk sterk opgetred tegen die jodendom, maar daar was die ebioniete, en dit is die saak wat ek hier wil bring, wat die, die verbondsengel en sy openbaring baie skeef getrek het, allerhande, En aardige konnotaties en afvallige konnotaties was aan die verbondsengel geheg, soveel so dat ten die tyd van die politus was daar al een sterk neiging gewees, en dit was die tweede eeuw na Christus, om weg te doen met die engel van die verbond, en dit is precies wat ons hier in die taal moet kry, so dat vir my is hierdie inskrywing in die taal moet daar op gerig gewees, om ontsla raak, van hierdie engele interventie, en dit is belangrijk vir ons, want ons kan nie net alles vir soekkoekies opet nie, daar is een neiging, omdat dat vir Joodsing nou weer terugkeer, dis al, dis uh, aan die orde van die dag, almal op gaan het vir die Joodse gebruik, en die Rood, Joodse rituele, of hulle nou christene is of nie, daar is een ontwaking aan die Joodse kant, tussen die Gassilise Jooden, wat sterk, al sterker opkom, en alles in hulle vermoe doen, om die jode te organiseer, natuurlijk onder die tora in te vouw totaal, en hulle gaan tot uiterstes toe, om die jode weer te versieel in hulle geloof, en dan kry jy rabbi soos, rabbi singer van uh, Palestina, wat van, van Israel, wat nou heidig alles in sy vermoe doen, om christene, die christene jode wat Jesus aangeneem het terug te wen, en weer onder die ouwettiese dinge in te bring, en natuurlijk om Jesus af te skryf as Messias. Dit is baie tragies, dit is dinge wat ons van notitie met neem, en dan kry ons natuurlijk ook onder die christendom is daar een frantiese geskarrel, dat allemaal wil nou niet gaan vir joodse gebruike, vir die joodse klerendracht, die ceremoniele klerendracht en baie dinge, daar word natuurlijk gesê dat ons kan nie die wettiese begasie saam dra nie, maar ons moet die wettiese voorskrifte in die toren moet ons handdaf, die sabbat word sterk onderskryf en baie ander dinge waarop ek nie nou wil ingaan nie, ek wil nie eens vir ons die sien skep wat eindig aan die gang is, maar wat ons moet doen, omdat die Heer ook vir my gesê het, in 1994, en ek ken die stem van die Heere, en ek weet wie Jezus Christus is, ek het een baie sterk basis in Jezus, en in geen afvalligheid nie, of skoon ek, dinge wat ek verkondig, moendlik sal baie dit beskou as afvallig, omdat ons beweeg in hierdie breed stroom van katalusisme al vir eeuwe jyn, en die mense wil nie buiten daar die pad van Rome eindelijk dink nie, hulle is bang om te waag, maar ek spreek dinge aan, en voordat jy my dat en beskouwe sy afvallige denk een bykie na, dit is nie ek wat alleen gekom het met die engel van die verbond nie, my pa wat byvoorbeeld by verskynings van Jesus in sy leven beleef het het byie die skrifte nagevoors en hier het op sulke daad werkelike is aan hom verskyn dat hy het hom op een stadium gewys, hy is hier die engel van die verbond, en daar is byie oor die wereld wat vandag dit aanvaar dit is nie net as die theofanie, as die verskyning nie, maar God het ook engele voorgebring en daar sal altyd, vanaf Nisea was dit en dit is doorgetrek tot vandag toe, sal daar contentie wees in die verklaring van die Godheid en ons moet nie mekaar verwerk nie, ons moet saam sit en ons moet een bykie saam praat want ons kom hier uit die achtergrond van uh, dinge wat ons nie altyd mooi besef wat dit by die raad van Nisea gebeur nie en wie het allemaal daar saam getrek nie, wat was eigentlik die kern kerntradiesie wat oorgeplant was op die raad van die sea? dit kortliks en dit bring my nou by die talmoed, en ek wil dit wat ek geskryf het in my boek, die christelike geloof, sy grondslag en ontplooiing, bestaande uit nege boeke, onderskye boeke, die laaste een is additionele invouw, En daarin het ek baie additionele dinge bygevoeg wat miskien vir die belangstellend is van waarde sal wees. En dit handel hierdie specifieke een oor die verbondsengel en die talmoed. En sy so gevende verwysings na geestelikheid in jy die joodse rekord. Baie is nie eens bewus van die talmoed nie. Baie dink die talmoed dit is verhewe boekoreksie. Baie voel dat die talmoed is iets wat jy nie kaart blanche met aanvaar as waarheid. Maar ek wil vir jou sê, dit is my Joodse tradities en ek self het stikke van die tal moet gelees en baie van dit is ook maar niet folklore, maar hier kom dit nou ek lees dit vir die wat belangstel wat ons moet daarom die minste weet, dat as daar seker verwysings is waaruit dit kom. Die woord tal moet beteken om te studeer. Talmeed is een leerling, een disciple. En dit is op dit neerkom. En dit is een versameling of rekord van Joodse wijsheid en geleerdheid wat oor een tijdperk van 1000 jaar strek. Dit is die Babyloniese talmoed. Daar is ook een Palestijnse talmoed. Dit behals die studie van die wet, die religie, Joodse ethiek, geskiednis, die wetenskap en dit bevat ook natuurlijk Joodse folklore. Laasgenoemde is die mondelingse oorlevering, wat een belangrike onderbouw van die joodse geloof en geskiedenis is en dit is dan teen oorgesteld van die geskrewe wet van Mooses. Die skrybers van die talmoed was die geleerdes onder die vol en die latere geslachtheid natuurlijk hulle interpretaties behoor bygevoegd. Aangeseen daar het behoefte ontstaan het om die Joodse wet te toetelig en ook te interpreteer, sou geskryf soos die Talmud is vir die Jode onontbeerlik wees, juist omdat die nieuwe era noodwendig nieuwe uitdagingsoplever ook omstandighede En dit is waarvoor die jode dan te staan gekom het. Dit is nou na 70 na Christus. Die Torah is die weg van Mooses wat nooit verander kon word nie. Daar is meer as 1 talmoed, maar die Babyloniese talmoed, wat na die 70 na Christus tempelverwoesting samengestel is, word as baie belangrik beskou. Paulus was na bewering met die Palestijnse talmoed bekend. Dit is vooral met betrekking tot die oorgelebede Verbale tradities, daar word ook na die Jerusalem talmoed verwijst, dit is die Palestijnse talmoed. Die Babyloniese talmoed behoort baie objectief benader te word, omdat dit, soos dit voorkom, ook afvallige invloed bevat, maar toch behoort hy die talmoed in sy geheel nie as gevolg daarvan verwerp te word nie. Joodse geledes moes methodes vind om oplossing te kon vind vir die interpretatie van elke geskrewe wet, aangeseen sommige van die wete soos byvoorbeeld die dood aan die hand van die Heere veroud het geraak het. Nou ek verwijs in hy die voorafgaande gedeelte baie na Auerbach hy is my bron en ek sal aan die einde hond gee as verwijsingsbron. Die methode wat toegepas was vir analysering en verklaring uitleg hou verband met die Midrash. Die skrif gelede sal gevolglik daar die sektor gewees het wat hulle met die Midrashim bezig hou het. Exodus, Leviticus en Deutonomeum resulteer onder die streng interpretatie van die wete en statiete as ook onder die halagod terwyl die Haggadot homilethies in karakter is Namelijk dit bels die verhale van die oud testament. Hierdie verhalende deel van skrifverklaring word aangewend vir die verklaring van die ethische voorskrifte of stelreels. Dit is presets. spreekwoorde, gelijkenisse en geskiedenis. Dit was die joodse gebruik om byvoorbeeld een passatie vanuit die skrifte te neem waarop alle soote interpretaties dan gepasseer kon word en gelede zou dan in staat wees om dit so aan te ween dat die interpretatie van die wet altyd niewe en essentiele betekenis zou kon krijg. Laasgenoemde zou dan bijgewild by die algemene bevolking wees, vooral weens sy morele inslag. Dit was die skrywers wat die oorlevering van die taal met moendlik gemaakt het en hulle het vir ongeveer 2 eeuwe na 500 voor Christus, dit is die ballingskap era, gefloreer. Die skrywers, dit is die scribes, was opgevolgd door die fariseers die meer tegemoetkomend en liberaal in hulle interpretaties was, dit is volgens Auerbach, terwyl die sadiseers die aristokrate was, wat vastgehou het aan een letterlijke en streng interpretatie van die skrifte. Die fariseers was meer gewild by die algemene bevolking as die sadiseers. Dit is volgens Auerbach wag 'n baie goeie bron verwysing. Die pariseerse va aanhang het vergroot namate die aristokrasie gedegenerereer het. Dit kom dus dat ten tye van Jesus was dit vir al die sariseers wat hulle autoritaire invloed sou laat geld het, maar as ons na Paulus die fariseer se haat ten die christendom kyk en ook sy vrees aan jaande vervolgings teen hulle, bood ons nooit die fariseers as gemoedelik te beskou nie. Dis logies. Rabbi Hillelel was baie nou betrokke by die Talmud en dit was hy, wat die 7 standaardmethodes vir interpretatie van die skrifte ingestel het. Dit is volgens Auerbach. Dit was later die Rabbi Ishmael vergroot na 13. Dit was hy die methodes wat as wetenskapelike basis gebruik was vir die ontleding van die Torae. Dit was die lel wat die eerste poging aangewend het om die wette te versamel en te rangskik in een systematise volgorde of dan orde. Dit was ook die lel wat die presidentskap van die synagoge as erflating ingestel het. Palestina was ten die einde van die eerste eeuw na Christus in een betreeringswaardige toestand van die marionet konings die Herodese was instrument in die hande van die Romeine, wie natuurlik beheer uitgeoefen het oor die eleksie en beheer van die hoopriesterlijke am. Dit is kaie van sy geskiedenis wat hier betrekking het. Dit was juist die pariseerse tradiesie en hulle gebruik om die mondelinge weet te koester, wat bijgedra dat hulle na die tweede tempelverboesting kon voortlewe. Dit was Rabbi Johannan ben Zakkai, wat die Sanhedra na nou onderhandelings met die Romeine weer heringestel het. Johannan, Johannes ben Zakkai. Dit is die akademie van Javnei. Dit was veral al vanuit hy die centrum waar betes soos by voorbeeld die nederge plankes ingestel was door Gamaliel II. Auerbach verwees na jy die baie interessante stikkie historika. Alhoewel die Sanhedrin na die verwoesting van Jerusalem van plek tot plek moes beweeg het, het dit oorleefd tot in met 425 na Christus. Dit was ook gedurende hy die typer, die bloedige Bar Kokpa opstand teen Romeinse oorweersing die Jode baie ongebild gemaakt het. Dit was in 135 na Christus. En die onmin wat dis in vooral Jood en Joodse Christene plaasgevind het, kan nooit eensuidig benader word nie, aangezien Bar Kokpa en Akiva Rabbi Akiva, ook van hulle kant af, net soos wat die katholieke dit later gedoen het, onmin tussen broers, jood en die joodse christene, gesaai het. Dit moet ons altyd voor oor hou. Dit kom dis voor, dat die formele kategorisering van die taalmoedgeskrifte eers in die Nieuwe Testament era sy beslag gekryd. Dit is ook volgens Auerbach, Hy luist die verskillende geskrifte kort en bondig. Rabbi Akiva, wat nou betrokken was by die Bar Kokpa opstand, het een groot bijdrage gelever saam met Rabbi Ishmael, maar dit was Rabbi Jehoeda, wat die groot werk van samenstelling en rangskikking van die wette final onderneem het. Dit was natuurlijk na hy die belangrike opstand. As president van die Sanhedrin het hy die wette wat maar ook aanvankelijk uit privaat versamelings van die notas gekom het, was toe gekodificeer en dit hy toe as die mishna bekend geraak. Dit is die herhaling van die wet. Dit is die betekenis van Mishnah, herhaling van die wet. Daar was dan notas wat saamgestel was, daar was die verskillende rabbies en dit was natuurlijk a privaat versameling en dit was toe gekodificeer saam met sekerlik niewe interpretaties, maar dit is meer die kodificatie van die privaat versameling van notas wat hier plaasgevind het. Dit was hy in medewerking met die komitee van sy akademie wat die verskillende akademies besoek het en versamelings van kommentare oor die wet, as ook privaat notas wat onder joodse leeraars gesirkuleer was, as een definitieve tekst gevestig het. Ons moet ook altyd in acht te neem, dat die escener selfs skrywers, baie moendlik ook indirect of direct een bijdra kon gelever het, as skrywers, want tot en met die Barkoch parabellie was daar baie goeie samenwerking tussen die joode, sowel as die joodse christene. Ons kan dit afleid, daar was een redelijk goeie samenwerking, selfs ondertrouwerij tussen wat ek wil noem konservatieve Jode en die Christen Jode, die traditionele Jode en dan die Joodse Christene. Een levendige Joodse gemeenskap het vooral na die verwoesting van Jerusalem in 70 na Christus in Babylonie tot stand gekom. Daar was maar altyd Jode in Babylonie, selfs in die tyd van die Maccabeers kan ons, uh, ons afleidings maak uit die geschiedenis dat daar jode was in Babylonie, en ons moet onthou dat nie allemaal die teruggekeer na die ballingskap nie, die 70 jaar ballingskap nie. Dit is die stad in jedendagse Irak, dit is nou Babylonie, waar die profeet Daniel na bewering begrawe lewe. Dit is waar sy graf is. Of dit tombe is, weet ek nie, maar hy is daar begrawe. Dit was natuurlijk ook op die stadium van hulle lewe die verblijfplek van die profeet Isegiel, ook die wetgeleerde Esra. Die belangrike joodse skrifgeleerde Helal was ook een Babylonier. Groot joodse geleerdes het is na die stad toe gevlucht tijdens die Romeinse inval in Jerusalem in 70 na Christus. Dit was die joodse geleerdes wat op die tekens geleerd het, en natuurlijk toe besluit het om hulle klein te maak en te vlug, want daar was miljoene eh, volgens Josephus wat in die stad omgekom het. Daar was dan natuurlijk ook een groep wat na die mislukte waar Kochba opstand na Babylon toe gevlug het. So ons kan sien hulle het hulle versamel. In daar die gebied, dit is nou die Euphraatbecken, was daar baie Joodse skole en ook aan die Swart Seeë. Aan die oostekant van die Swartsee was daar een groot Joodse gemeenskap saamgetrek en dit is daar waar die rabbies hulle sterk invloed uitgeoefen het. En natuurlijk in Rome ook, daar is verskillende Joodse gemeenskap wat geplant was in die diaspora. En ek gaan nie nou verder hierop innie, maar dit is belangrik dat ons die prinkie krijg. Een levendige joodse gemeenskap het, vooral na die verwoesting dan van Jerusalem, daar in Babylon te stand gekom. En dit was hylle die in Babylonie, wat natuurlijk toe een sterk invloed op die post 70 na Christus joodendom met hulle geskiedenis en toe hulle, ook ooswaarts het uitgeoefen het. Tot hier toe gaan ek, ek gaan verder aan met die bespreking of met die voorlesing en ek hoop dit gaan vir julle interessant wees. Ek sal later dan kom in die voorlesings by die Engel van die Verbond. Dankie.